Bosketa estu baten ondotik, Pedro Sánchez sozialista Espainiako presidente berria izendatu dute. Sozialisten aldeko boskak eunda irurogeita zazpizan dira, kontrakoak berriz eunda irurogeita bost, eta abstentzioak emesortzi. Horrela beraz, Espainiako historian lehen aldiz koalizio goberno bat osatuko da. PSOE eta Podemos alderdien artekoa. Euskal alderdiek koalizio honen alde agertu dira – PNB alderdiko 6 diputatuek Pedro Sánchez-en alde bostkatu dute. Euskal Herria Bilduko 2 diputatuek astenitu dira. Mertxe eizburua Euskal Herria Bilduko diputatuaren esanetan, Estatu Espainolan benetan egiturazko arazoak konpontzeko azken aukera izan daiteke. Konfianza osoa ez esparimadugu ere, ze horrela planteatu dugu, gure astenzioa gobernu hau, bideratzeko dela, baina azken aukera bat bezala ikusten dugu. Hau da, e, betidanik dauden hemen arazo hoiek, soluziorik abeko arazo hoiek, orain hartu horrela planteatu direnak, ba, peingoz, ea, e, penetako soluzioa ematen zaion, ba, demokratikoak erabiliz. aukera hor dago, aukera bat bezala ikusten dugu, eta santzezi bezan genion bezala, ba, azken aukera izan daiteke, hau, Ba, Estatuak e, posible duela penetan egiturazko diren arazoiei e, irten bide bat ematea, hoxe dutela. Herria, herria, herria agenda bat eraman godua aurrera behin eta berriz esan duguna guk ez ditugu gauzak planteatzen ba, autopista batzuen, kilometro batzuen truke edo dena delakoa, baizik eta herriari oroar herritar guztiei, euskal herritar guztiei E, interesatzen zaizkien gaiak jarriko ditugu gainean, mai gainean, alde horretatik, ba, arlo sozialean urtea huetan atzera pauso izugarri horiek, eman diren atzera pauso izugarri horiek, bai, askatasun zilietan, baita ekonomiko arloan ere, ba, guztioiek, e, mai gainean jarriko ditugu, eta eta atzera pauso horiek, ba, hilautzea eskatuko dugu, eta eta hortan planteatuko dugu, aukerak badaudela bagaude dugu. E, beraz, horri egin gaudiogu, beste gaiada lurraldetasunarean e, eragiten diona. E, Maidanian jarriko dugu ere bein eta berri dut esan dugunan. Hemen autodeterminazio eskubi deri gabe ez tagola e, soluzio biderik. E, eta estatua demokratizatzeko, Estatu eskainola demokratizatzeko pide bakarra hori dela. Eta lurralde arazo hiei aurre egiteko ez tagola beste biderik. Eta bestaldetik ere, e, elkar bizitzaren arroan, ba presoak e, presoi euskal preso politiko eta gozkien eskubideak errespetatzea eta legea errespetatzea jarriko dugu hasieraz hiratik si mai ganean eta gero gerokoak eta pausoz pauso eh gatazkaren ondorio guztiak Soluzio bidean jarri behar direla ere azalduko dugu. Hoi izango dira hiru bardatzen agusia, kekure jardunean, hemendik aurrera. Martxea ezburua, Euskal Herria bilduko diputatua eskermita, eh? gurean izate batik gaurkoan, mila